A'udhu billahi minas shaytanir rajin Bismillahirrahmanirrahim U sebi imaju -ra tu osobinu, najveći gubica, najveća garaba, ousabe... Th najveći united... bandit ima u sebi tu trepotu dobra. Samo ako je previše radio zon, onda se to potisni. Isto kad je bio kako nam je resul al Primjer, ljudi koji su loši i dobri, kao vamo oni koji su loši, kao da su negdje u kovačnici, tamo gdje oni ima onaj kovačni mijek pa, pa zadoviješ onaj ličač. Ili sjeti sa pušačima, ne moraš pušiti, smrdićeš. Jer se u društvu pušača, a budi, će se prodaj miris, ako te ne miriš, osjet miris. I takav nisam što ona je rekao, učerp imaju dva vuka, vuk, dobro je vuk, zlat, mi smo sinteza svega. Pa kaže, on pita djeda, pa koji je buk da je jača, a koji je jači, taj zna je dobro, ko će pobjediti kada je kojim više ponošiš, znači kojim više raniš. Zazavisi šta mi u sebi ranimo. Mi ni svega u sebi, sad mi rekli da sinteza svega, ali zavisi šta dajemo prednost, s kim se družimo, šta jedimo. Ovo je uvijek rješenje, vidi aktivata, halal, halal i šta jediš teško je uredinač i kad je hala plata, recimo da zaređaš ilijed maraka što smatraš da je sad realno zaradno zavsi šta kupiš i šta jediš kad je probali četiri dana, četiri dana se krvi čisti recimo Coca od Coca-Cola se čisti 15 dana, a od Radinske recimo primjer petu dana, kaže mi jedan doktor Ako ko pojede haram zaloga, ljudi ko pije alkohola četiri dana nam se doba neprima zašto? Zato što se krvi čisti četiri dana Sad bi sebe testirat da četiri dana jedimo samo halal, halal platu i halal ron. Pa tek nakon četiri dana bi šta bi kako bi nam mozak radio drugačije, kako bi nam oči gledali drugačije, uši slušali. Sve mi se u našem životu promijenilo. Ko mora sebe testira četiri dana i krupa? Prije su govorili nije njegovo hrdi maslo za Ramazan. Što su to govorili? Znači, neka je se gledalo za Ramazan, da ono imaju krabrici. Lažu ljudi. A tak isti i ja ovaj hoćemo i ja gradnih policiji da ajno, gdje smara kapustine. I to hoćemo promjenu tako je. Znači moramo u sebi pronaći promjenu i kad se ti promjeniš kaže s jednom hadisu kad bi svi ljudi griješili, eto ne valja nikom. A ode sve našo ravlo. Vidiš čita dunja, ode. Samo ti valjaš. Ništa. Oni za sebe griješi, ti svoje imaš. Ne sugnijem da vam ti pi dobar, oni svi nevaljaju. Obratno, nek su svi dobri, samo ti nevenaš, ti naši svoj povar, ništa ti neće to znaći, onih nevenaš, ti nevenaš. I gledalo je kakav si ti, nekaš neke žene pozno traži nešto ljudi da budu drugačiji, pa što rekao kom bude dobra, ti nevenaš. Ti šukalo sa svojim djeljima i jeste bojo pita, kakav ti je čovjek bio, nego kakva si ti bio. Ti kad se razgoviš ideš doktori, pitanje, doktor i ne pitajte doktor od čega čovjek boli. nego šta treba voli, ide na otru I kad tebi trebao vadi zub, ajde, a tebi tu bi iza, ne vezi, kakvi sučajka zubi. Ili uhođi, kad mi uhođa, pa ne svima hođemo zube vadi, vadi, vadi, jedno izad. Nije što lakše biti. Ali ima ono što je tamo kad kaje, ajde, mi jedno uhođe s nama, zna, kad tebe pokrani, pa još u kog kad je Dobrenik, nisam sam. Da ono, se tješiš. Ajde, pasovar svi drugi. <gles> to je moj prvi, nasad kaže, što je onaj... Pravidnost je dobra za svakoga, najbolja je za vođe. Da su oni pravidni. Dobro, džometnost, ili da reživost za svakoga dobra, a najbolji je su bogati džometni, jer ono mora dati. Ova sroti je viće, ja bi da ovdje imala laže, ja ne bi dao <gles> da očinimo. Da Evo, kogod kaže ti ja ti dao kaj bimu, dadi mu 1.000 maraka, neko, nemoj ti, pošeli čovjek, recimo ti nije nakon 1.000 maraka. Dođu mu suta traž pare, pa švi doće ti reda da je dobio <laughs> da nema ništa. Iako bih mu ga otkrio da ga snimiš tirnom kamerom, što bažeš, dobio se sinu 1.000 maraka. Rekao bih, oj, šta meni sve treba kapiš ti dati, me treba još 1.000. A jučin je govorio da bi dao kaj bimu, baži li on? Ugovorim po testiranju nas, kad kare, ja bi ti pomogu, kad bi mogao, a jesi dobar. A onaj što mora šuti. Da li parama snagu? Pa je čumletnost dobra, ali da, da daju oni po imenju. Jedna je tako, jedan bogatak došlo u gazaviju, kad re, ja bi nešto na pila klanju pomoći. Kaže njom gazaviju šuti, kad živi kući, lezi, spavaj, neke sirotinja klanja, ti pomaži naran, tebi kog dao, pa ne pomaži, ti šeitariš, ti mi napile klanju. Samo sam nekak nekak treba. Kada će se vrati na meru dalakom moje kanje? Ovo, govorno, realno, ne živoć. Neka je bogatih kanja, ali neka je Bog počastio da komaže duna. Allah ti dao pamet bogatstvo. Znaš rad, ne, neko je ne bi znao ni rad bi imao bogatstvo. Pro, Prokvalo bi tu. Nije zaslato koga. Ljudi ne znaju da ga je Bog stvorio i programirao zašto ga je programirao. A on hoće uporno tamu politiku, hoće onu biznis, hoće on bogatstvo, ni za njega tu. Allah zna šta koment. Sad kad tebi rekao, rekao ti četci sve ljudi voditi. Ti mi pa do sada kukuo. Jedan je Ismuno žikrio pa kukuo do sada. Me moji žikrit napisi ako napisiti. To bestakura šta ja govorim. Ali jedan je tako žikrio i do sada jesam ti ime, jel bijelik, jel tijančki, šta je sanji. Dakle, Allah propisao pijek puta dnevno. Nači ne mere svak izdržat ni toga. Nem mere svak metri četiri žene kareš. Šta mu je? Pa i ti kuka čemu tebi još enak špit? Demere! Čovjek ima borba, on je nekakav, jer prijeder u Benziji, tri žene ima, ali on mora ima tri žene, on je projel, koji je ozanoš, živa istina, 3 kile medara u satima je, sve ko ono projesta prijeder. Nisam mi je bil, Njemu treba je četvrtu ženu zati. Aj, aj ajde, ajde ih poredi trih prvena, pa švi. Govorim, znaš te kog a on sami će, ja ih najmenima, ne isi ti volan za toga. Ne bih se niko izvržati. Ali im sam je proklit, on hoće što bi rekao akrič. A e, ja tada imam u njemu, spominu. ali pročitio sam od Mogu da možda tako spreci jedan knjiživnik, ali ja bi bio ipak onaj kapasitik. Kad što bi rekao, zašto moja sreća boravi ono je uvijek gdje mene ima. E, I uvijek ono što, bi uvijek da gdje ono da srešo drugom. A kada bi dobio, tražio danje. Ja znam jednu lahu Robinu", Ja znam ljudi promijenila, kaže sam do njegov interesanta, to ga na traži dalje. Ne, mene, to je tako, sam moće dalje, kao šta je ovo? Takaj! I ovo, tri žene? Ovo more ima, ti vižu, ti ne meru, ali im s jednom kao treba. E, eh. eh, kaži... Kaj, ja ću Aha. Završi, ja gledam, ja ogledam, na sada samo ja, trebao sam biti umjen. On... Kaži sa ženom, nemoj preče da, da ti namazne. Pa neko, zato kad klanjaš, ču, ču ti uopadisa, kaže što kraće klanjaš, manje te šetan napada. Manje, predstavno je šetan, kad ti odboriš, onda kaje, a šta je sve pa svakak mi donosi. Ja sam skoro nečega trebao da se sjetim. Ne bila naš, naučala, nebila. Sada ću rekao sada, krenem na salavate, uč sad. Sada inače, ali ja vam sam u kuću učvrstvo. Sada ću od 12 do podneće po salavatevištvi. To bestakle, sam tri salavatevištvi. Isto da im je onda iz onih kutija Evo nas, u otecu! To je kutija pića. Da vidite što je sile sad uvrušuju tu. Šetanske i melekske. Sam ne morj salavate, uštevam na očar. Ja predamo kutiju, kada ona viče. Hodi vam. Pićeš na tu. Tam gornicu vajta. Isto kad sem došao upoštiju jedna broj pare, ja treba nešto priznam. Šta mi je ko ona popravi ovu? Koja vidiš da pare broji. Oni ima niku pa. Šta ću ja sad Sada čekati, ona volko para. Manovark, ona je jedna značina šta priča da vidim koji se i onakvom onda gdje prema njubom. Alami. Ona je skočila. Kad trojku priznam. S nima da zore, E, evo da Sahur je dobar, ali najbolje je kad je strpljiv onaj ko je siromaša. Jer onaj što je bogat, on mora manje biti On te mora udariti i ovdje će ti hribiti. On mora platiti i potplatiti, svakšta, mora ti zatvor strpljiv. Pravo zdravo, on ima pare, ima ljude. Štaš ti ih nisi strpljiv? Onda trpniš. Zato je kad je dobro da sirotina se banalje. Nemoj ti niti da ja govorim prav Boksi sirotinski uzaga i bogati dova bogatima. Je bogati boga ne moli. Njima, ima ima ima ima ide i bez dobi. A ova sirotinja boga doziva. Oni planje, oni uče, Ima sihira, oni što uz Boga doziva. Jesper se, je neku nau graši. Pa zbog njihovih uzaga bogati imaju. I ova voli sirotin, da ne bude i sirotinja će svoje džentlmene bogataša osuđene. Hoće reći, bude malo samo džentmene. Da ne ne bude da Allah Allah voliše rad jer oni oni Allah iskreno dozivaju. Isto grešnik Allah voli kad se pokaje. Pitaju Musa alejsalam koliko se odazivaš je Rabi kako mi izovremo vjerni svaki jednom. A ona grišnica ali varav. Kaže nema tripu. Pa kaže što nema tripu? Kaže volite mene za ovo nemaju što se uzda. Kaže zvaješ zovem kriči da bi pomozili. A vi što radite dobre djela vi mene zaboravite mislite da je dovoljno da puštate klanjali večeras. I ne treba vam da Vi imate dosta dobrije dijela, vi ste se posigurali kao bogata šuma, pa ovo je živa iskada.